Mulțumiți că au încheiat târgul, contele să-l ajute pe Hangiul să se însoare cu Gianina, iar coronatul să dăruiască în schimb două butoiașe cu vin, ca moțățit cel drept, știa Hangiul că în buzunarele contelui fluieră vântul, au pornit-o vesel amândoi spre locanta lui coronat. În același timp, singură, Candida nu-și găsea stâmpăr. Vroia cu orice preț să afle adevărul despre signor Evaristo. Se îmbrăcă și o spre prăvălia Suzanei. Nu mă liniștesc până nu limpezesc lucrurile. L-am văzut pe Evaristo ieșind din prăvălie și apoi ducându-se la Gianina. Nu mai încap nicio îndoială. I-a dat ceva. Să vedem ce spune Suzana. Ah, oh, are dreptate, mătușul meu. Să nu te încrezi în bărbați până nu-i cunoști bine Fai de mine Dacă cumva Mă înșală E prima mea dragoste N-am iubit pe nimeni până la el Oh, Sunilina Candida, dar prea dumneavoastră serenitoare Bună ziua, signora Suzana! Bună la ce zi. lucrezi? Aaa, ah, uite așa ca să-mi treacă timpul, îmi fac o bonetă E de vânzare? Da, de vânzare, Se poate să am și eu nevoie de o bonetă de noapte Am câteva, gata, nu vreți să cumpărați Nu, da? Nu, nu, să nu ne grăbim, altă dată Nu vreți să luați slop? Da, mulțumesc ah, Faceți mare, mare cinste să stați la taifas cu mine <sus> <sus> Se vede că sunteți de familie bună Bădăranii ăștia de aici sunt niște fuduli, sunt ca niște păuni Cât despre Gianina aia ah, Apropo de Gianina, da. ai văzut când vorbea cu signor Evaristo? <laughs> Dacă am văzut-o? Și încă cum? Au stat mult de vorba. Da! Dar știți ce s-a întâmplat pe urmă? Ați auzit de încăierare? Ah, parcă am auzit eu ceva, gălăgie, ceartă da, da, da, da. Mi s-a spus de Crespino și Coronato că erau câtea ce să se ia la bătaie <laughs> Exact! Și numai din cauza poamei ălia. Dar de ce? Din gelozie între ei ah și amândoi din gelozie pentru signore Varisto. Cum? Dumneata, crezi că Signor Evaristo are vreo legătură cu Gianina? Nu, nu, nu, eu, eu nu știu nimic, eu nu mă amestec întrebările altora și nici nu bănuiesc pe nimeni, da? Dacă Cisbarul și Hangiul sunt geloși pe el, or fi știți de ce, Vă nu? Vai mine, nu mai încape nicio îndoială, totul e limpede, cât suntem de norocit. aș vrea ca dumneavoastră să aveți vreo afecțiune pentru Signor Varisto. Oh, cine e eu? A fi Nici prin gând nu-mi trece mm -hmm. Îmi cunosc pentru că vine dată pe la noi E prieten cu mătușa mea da, da, da, da, da Să vă spun drept Aș vrea să vă supăr Credeam că între dumneavoastră și signor Evaristo Ar fi o legătură permisă și cinstită Dar după ce a fost azi dimineață pe la mine Îmi dau seama că m-am înșelat Cum? A fost pe la dumneata azi dimineață? Da, signora Să vă spun a venit să cumpere un evantai A cumpărat un evantai? Da, desigur! M-am gândit eu, l fi cumpărat pentru signorina Candida Atunci l-a luat pentru mine? Nu, signora. din potrivă Trebuie să vă spun că eu am avut la să-l întreb dacă l-a cumpărat pentru dumneavoastră -a, Ada mi-a răspuns pe un ton de parcă l-aș fi cu ceva Asta nu te privește? Ce am eu cu signorina Candida? E pentru altcineva Și ce a făcut cu evantaiul acela? Ce-a făcut? L-a făcut cadou, Giannini oh, sunt disperat Vai, signorina Candida Gratul ne din jos pentru cine, pentru cine? Signorina Candida, vă rog Jignirea e insuportabilă Vai, mine. -mi am făcut-o ispravă Signorina, liniștiți-vă, liniștiți-vă, poate că lucrurile nu stau chiar așa Sigur că i-a dat Gianina Evantaiu? Ah, prevința asta l-am văzut cu ochii mei Atunci pentru ce îmi spui că nu o fi așa? Știu eu, n-aș vrea ca din cauza mea să... Pe signora mă dumneavoastră Pentru Dumnezeu nu-i spune nimic Nu fiți fără nicio grijă Și nu vroia să recunoască Dar ce faci aici, scumpăre pată? Am venit să văd dacă are o bonetă de noapte Da, da, chiar așa e Mi-a cerut și mie De ce nu mi-ai spus mie că ai nevoie de o bonetă? Dumneata scria în camera dumnei Și n-am vrut să te deranjez Vreți să o vedeți? Mă duc repede să o vedeți Da, da, te rog Spune-mi, nu știi ce a fost cu cearta aceea dintre Hangiu și Cismar? Se spune că ar fi din dragoste, din gelozie a? Se mai spune că de ar fi Gianina. O, îmi pare rău E doar o fată bună O mătușă scumpă, iartă-mă Am auzit vorbindu-se niște lucruri despre ea Ca ar fi mai bine să nu o mai primim în casă a, De ce? Am să-ți pun mai pe urmă Crede-mă pe mine și nu o mai primi. Nu o să greșești Cum venea mai mult la tine decât la mine? Îți dau voie să faci cum vrei Ticăloasa Cred că nu o să mai aibă curajul să apară în fața mea Iată poftiți priviți-le Alegeți după plac poftiți, poftiți. În același timp, contele ieșind din hanul lui Coronato Se întâlni cu baronul del Cedro Ce bine îmi pare că te întâlnesc, iubite Conte oh. Cred că dumneata o să mă pot ajuta Într-o chestiune e Cam delicată ce-i drept Dar da. de, despre ce e vorba Scumpe baroane de cedro mh? Iubite Conte o iubesc pe signorina Candida Și oh. ți-aș cere sprijinul oh. Știu că sunteți prieteni cu signora Gertruda Amicestat să vă spun cum stau lucrurile da, da. E o femeie O femeie cu care calități da. Bărbatul i-a lăsat căsuța asta Cu o moșoară. Și pentru ca să fie respectată aici în sat Are neapărată nevoi. De protecția mea. Atunci, ce faceți-mi plăcerea să.? Vii <laughs> fără grijă. Vorbesc eu cu ea. Îi cer nepoata pentru, pentru un cavaler, un da. amic de-al meu. Da, da, da. Și dacă eu cer eu. Sunt sigur că nu o să aibă îndrăzneala N-o să aibă curajul să spui, nu oh, Spuneți cine sunt Pe, La ce bun, odată ce o cer eu Dar o cereți pentru mine dar Pentru dumneavoastră Sigur, pentru dumneavoastră Dumneavoastră știți bine Cine sunt cum, Eu Eu să nu vă cunosc oh. Titlurile, calitățile, funcțiunile Dacă între noi nobili nu să ne cunoaștem ah, ce mi-aș bate joc de asta? dar am nevoie de el oh. O preiune Iubite colegi Oh, prea colegi Ce s-a întâmplat? Signora Gertruda cu nepoata Iată-le, vin amândouă O, oh, oh, sunt preocupate sper să nu ne fie văzut Sigur, dacă mă vedea Gertruda, lasă totul și mă salută Când vorbiți cu ea... Imediat, dacă vreți dumneavoastră Nu, nu, nu e bine să fiu și eu de față nu? Vorbiți, eu mă duc Vă mai rog încă o dată, mă bizui pe dumneavoastră Oh, prea iubite colegi Adio, prea colega Scrântit e, domnule, scrântit rău! Signora Gertruda! Oh, signor Cantă, iertați-mă! Nu v-am văzut! Numai un cuvințel! Dar desigur, la dispoziția dumneavoastră! Trebuie să vă spun ceva în secret! Iertați-mi deranjul, dar vă rog să veniți până aici! Da? Vreau să vorbesc numai cu dumneavoastră! Candida, scumpa mea! Doamna Tușică, du-te tu casă, te ajung din urmă! Bine! Iată-mă la dispoziția dvs., Signor Conte. Ce doriți? În două cuvinte, da? Mi-o dați pe nepoata dumneavoastră Să o dau? Mm. Cum să o dau? Ei, dracului, înțelegeți? În căsătorie! Signorii vostri! Nu! Nu mie! Ah. Unei persoane pe ah. care ah. o cunosc și pe care vi-o propun eu. Să vă spun, Signor Conte, Dumneavoastră știți că ne poate avea și pierdut părinții, nu? E fiica singurului meu frate? Și mi-am luat obligația să-i țin loc de mamă. Toate astea, scuzați-mă, sunt vorbe de prisos. Iertați-mă. Dați-mi și ajung la propunerea dumneavoastră. Mă rog. Candida n am moștenit de la tatăl ei atât cât să-i permită o căsătorie după rangul ei. Da, și dumneavoastră o să-i dați dotă. Da sigur, signore, dacă-mi convine partida. O vă propun eu și când o propun eu o să vă convină. Să vă spun gândul câteva cuvinte. Un titlu de nobleță face cinsteunei ca să nu însă întotdeauna și unei persoane Nu cred că nepoata mea să fie ambițioasă Și nici în ceea ce mă privește pe mine Nu sunt împotrivă dacă... Acela pe care vi-l propun E baronul del Cedro Cum? Signor baron e îndrăgostit de nepoata mea? Ui, madame Îl cunosc și am toată stima pentru el Vedeți pe cine vă propun E un cavaler bine situat Ca și mine E puțin cam vorbăreț, dar... Însă nu e rău Atunci curaj! Ce răspuns îmi dați? <laughs> încetişor, încetişor, signor conte În chestiunile astea nu se iau hotărâri așa pe moment, nu? Signor baron, să aibă bunătatea să stea de vorbă cu mine Iertați-mă, dacă vorbesc eu, e suficient Vă cer eu din partea lui și m-a rugat, m-a implorat Și da. eu vă spun, vă implor, nu vă implor, vă pretind da, Să presupunem că, signor baron Vorbește serios Hei, drăcierea, ce înseamnă? Ce să presupunem? Lucrurile stau așa cum vă spun eu Și când o spun bine, eu... Bine, așa e Signor baron o dorește Signoria voastră o cere Trebuie totuși să știu dacă și candida dacă o simte, unde nu? să știe dacă nu o spuneți? Vă rog să aveți bunătatea să credeți că am să-i spun Atunci vorbiți-i Da, să -i vorbesc Duceți-i, vă vorbiți Eu vă aștept aici Îmi permiteți? Mă întorc îndată Dacă baronul ar lua în serios? Ar fi un adevărat noroc pentru nepoata mea n am cam îndoiesc să vrea și ea A plecat grăbită spre casă Signora Gertruda Cred că i-a propunerea mea Baronul va fi încântat de reușita mea Dar cine a fi aceea care se agită sub balconul casei signorii Gertruda? Ah, Gianina. Mai am de rezolvat și cu ea o chestiune I-am victor doar hanciului O voi convinge să le de bărbat Acum ar fi momentul Așa, nu mă vede nimeni Cred că e bine să duc evantaiul Signorinei Candida Dacă aș putea să i dau fără să observe mătușa sa Dacă nu, aștept o altă ocazie Dar ce-o fi bolborosind acolo? Hei, e tizio! Hai, contele, mai doi vantai, signorini, candida da capozi. Aici a funcetori! Încotro te ducei? Ia, așa, la treburile mele, signore. Cum îmi să-mi să răspunzi așa? Ce înseamnă și asta? Nu vreți să vă vorbesc? Că vorbesc așa cum știu, așa cum am învățat să vorbesc. Așa vorbesc cu toată lumea. Și nimeni până acum nu mi-a spus că sunt o brăznică. Oh, trebuie să-i să seama cu cine vorbești. Oh, eu nu știu să fac deosebiri. Dacă doriți să-mi spuneți ceva, spuneți-mi. Dacă vă arde de glumă, n-am timp de vorbit cu signoria voastră. Ilustrisima! și excelentisima, dacă doriți. E aici. Pă aici sunt. Vrei să te măriți? Da. Bravo, așa-mi place. Apoi la mine ce e în și în căpușă. Vrei să te măriți eu? Nu. Cum nu? Pentru Mă N-am nevoie de dumneavoastră. N-ai nevoie de protecția mea? Nu, niciun pic. Tu știi ce pot face eu în satul ăsta? <coughs> Îți fi putând ce în satul ăsta, însă nu cu meu. Cum? Nu pot nimic? Chiar nimic, nimic cu Ești îndrăgostită de Crespinocis bani. Ei și ce? Mie îmi place așa cum e și gata. Și-l preferi acel om subțire, acel <coughs> om bogat, acel om așezat care este coronat <coughs> cu fangi. l prefera chiar și altora, nu numai lui Coronat. l prefera și altora? <coughs> Dă știi cui l-aș prefera Cui? Spune cui <laughs> Nu mă faceți să vorbesc Mai bine, ai fi în stare să spui cine știe ce obrăznicie Mai aveți ceva să-mi spuneți? ascultă -mi. Eu îl protejez pe fratele tău. Da. Fratele tău te-a promis lui coronatul. Da. Prin urmare, tu trebuie să te măriți cu coronat. Signoria voastră... Ilustrisima! Signoria voastră ilustrisimă îl protejează pe fratele meu. Exact, i-am promis. Și fratele meu m-a promis lui coronat. Precis. Dacă e așa... E bine? să se însoare fratele meu cu Coronato. Oh, pe Dumnezeul meu că n-ai să te măriți cu Crespino. Mm, de ce? O să-l alung din Și eu mă duc după aia. O să pun să-l nimic O să pun să-l o moare Hai, asta nu mi a place deloc Ce-ai face dacă ar muri? Habarul n -am. Ai luat pe altul? Mm, poate că da Înghipuiește-ți că ar muri Socotește-l mort Signore, nu știu să socotez Nici să scriu, nici să citesc Brasnicu Mai doriți ceva? Du-te dracului Arătați-mi drumul Jur pe Dumnezeul meu Că dacă n-ai fi femeie Ce mi-ați face? Ia-ca Ia plec! Și să mai spuneți că nu știu să mă port ha, Știe să se poate? pleacă fără să mă salute. Oh, iertare, sluga signoriei voastre Ilustrisime Ilustrisime Dacă nu-l vrea pe coronato, nu-l pot Din partea mea, am făcut tot ce-am putut Dar de ce dracuși-o fi băgat și coronato în cap o femeie Care nici nu vrea să știe de el Nu mai sunt femei pe lume? Îi găsesc eu una și mai bună casă. Are să vadă el ce înseamnă protecția mea. Dar iată că se apropie Signora Gertruda împreună cu nepoțica ei candida. Ce-o fi hotărâtoare? Ei bine, Signora Gertruda. Signore, ne poate avea o fetiță înțelegte și prudentă Da? Și ce-a hotărât? Ei, dată fiind situația și condițiile, ne poate avea mulțumită să se marite cu Signor Baron. Bravo, bravissimo! Slavă Domnului, că cel puțin de data asta mi-a mers. Da, o fac ca să mă răzbun pe prefăcutul de Baristo. Nu mă așteptam să primească. Mi se părea prinsă într-o altă dragoste. Se vede că m-am înșelat. Așadar, signorina Candida se marită cu domnul baron del Cedro. Da, se va marita, atunci când condițiile... condiții aveți depus? Niciuna, signore. Îl iau de bărbat oricum ar fi. Trăiască, signorina Candida! așa îmi place! He -hei. Când mă bag eu într-o chestie, Totul merge de minune Se vede că m-am înșelat Îl iubea pe baron În timp ce eu o credeam îndrăgosită de signori Paris. Dacă îmi permiteți Plec să duc veștea cea bună baronului Bunului meu prieten Scumpului meu coleg Am o idee Dumneavoastră duceți-vă acasă da? Și eu vi-l aduc imediat Ce spui, scumpă nepoată? Bine, va sta de vorbă cu dumneata mătușica Și cu dumneata, signorina candida Eu mă las în grija mătușei mele cum hotărât îmi va fi bine hotărât Iată am plecat, așteptați-ne Venim imediat la dumneavoastră acasă Cum e cam târziu N-ar fi rău să-l opriți la masă Signora si? Gertruda <laughs> Cum așa? Chiar din prima oară? Astea sunt prejudecăți Are să primească cu plăcere A? Am eu grijă de asta Și ca să-l oblig Rămân și eu